Vyprávujte, Hospodinu, dobrou Jeho jménu, zvěstujte den ze dne Jeho spásu, vyprávujte mezi pronárody o Jeho slávě. Milí bratři, milí sestry, s tímto Žánovým věřením vás chci srdečně vítat na Bohosluzbu na Den Apostola Bartoloměje. Dneska je 25. Že? Včera bylo 24. Bývá v západní církvi den apostola Bartoloměje. V evangelické církvi není úplně běžně připomínat svátky, ale Bartoloměj je apostol. To znamená jeden z Ježíšových učeníků. A i když jsme na to třeba zapomněli, Bartolomiej rozhodně patří nám do kalendáře. Od svatého Bartolomie slunce již tolik nehřeje. Proto jste se asi vrátili z že? Bude podzim. A nebo toto. Po Bartolomie studeny Rosy. Nechodte ráno, bosy. Kdo tady přišel, bos? Nikdo? No, už je po Bartoloměji. Taková pravidla, takové básničky byly důležité pro zemědělství, ale lidi v dřívějších dobách podle toho žili. To byl jejich kalendář. Ne nějaký srpen nebo august, ale Bartoloměji to věděli. No, když řešští evangelici slyšejí jméno Bartolomie, možná myslí také na něco jiného. Na bartolomejskou noc v roce 1572, při které ve Francii byly proto reformaci zavraždění víc než 2000 evangeliků. Stalo se to v noci bartolomejské. A samotného účenníka. To známe? Málo se zná, ale kdo se musel jako konfirmant učit na spamět jména těch Ježišových učetníků, ten ví, že tam mezi nimi byl partolem jej jeden A reformatoři češti rozhodně věděli víc nebo pro nich bylo důležité ještě víc než jméno. Citara Sanktórom Jiřího Tranovského obsahuje tuto sloku. Bartolomej od kněží Modlarských osočený sa zakusil muk hrozných nejprve kýmí prán z kůže odřen. A tak Zamordován. Využijeme dnes příliš dost včerejšího svátku a budeme dnes sledovat stopy víry tohoto apostola. Ty jsi pane v každém chrámě. dál svému účetníku vartodobněji milost, aby ve víře založil celý svůj život na tobě. Pomáhaj své církvi, aby uchovávala učení apostolu a zůstávala v tobě, který s Otcem i Duchem Svatým žiješ a působíš na věky. a uslyšte v první čtení z knihy z Jemeny. Jan píše Jeden z andělů mi řekl pojď ukážu ti nevěstu chod mirankova. Ve vytržený tucha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mě svaté mesto v Jeruzalém jak se stupuje z nebe od Boha zářící Boží slávu, jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný kryštal. Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izrael. Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na nich a tři brány na západ. A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech. Na nich bylo dvanáct men dvanácti apostolů Berán. Blazit je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je Haleluja. Zavolal Ježíš k sobě své učeníky a vyvolil z nich dvanáct, který také nazval apostoly. Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra onze, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeová, Šimona zvaného Zenota, hmm. Judu Jakubova a jídáře Iskariotského, Iskariotského, který se pak stal zrádcem. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Hmm.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 Že pocházel z Kány, ano, z toho města, kde pozvali Ježíše na svatbu. Já tu ten oddíl z první kapitoly Janova evangelia. <coughs> Filip vyhledal Natána a řekl mu, nalezli jsme to, o něm psal Mojžíš v zákoně i proroci.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 je přece nápadne, jak aktivně podíl tam mají učedníci. Evangelista Jan se neomezuje na pouhem výčtu těch dvanácti učedníků. Když Ježíš ji povolává, tak se dějí věci. Hla, vlastně hledá jeden druhého. Nejdřív hledá Ježíš on ten osloví.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 Mesia se přece musí narodit kde? No, právě v betlémě. Ale Filip mu předá, předává Ježíšovo pozvání. Říká Natánoélovi, pojď a přesvědč si sám. Tento obraz Ježíšových učedníků.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 dokonce i v Indie a Mezopotámě přibyl, on často šel spolu s tím Filipem, který mu tehdy vyřídil jiříšovo pozvání. Nejvíc legend vznikly v Kavkazu, v tehdejší země Širván, kde Bartolomej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 přinesl Nathanael až do Indie. Je to zpráva ze začátku 4. století. Ale prý na konci druhého století tuto knihu Matoušovou Evangelium v Indie našel jistý pan Tainos z Alexandrie. <coughs>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 otevřené nebe. To je u budoucnosti. Otevřené nebe, třeba tak, jak to viděl práotec Jákob, jakoby žebřík k otevřené nebe, že na tom žebříku lezli nahoru a dolu boží anděle. Ale jo, to je nicméně, to je to, co sliboval Ježíš svým učeníkům. Pojďte se mnou, já vám ukážu spojený mezi nebem a země. Ovšem je to budoucnost, je to cesta. Není to na začátku té cesty, ale je to na konci.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 I abychom my s odvahou a s nadějí viděli dále na zjevení vzkříšeného pána dokonce na otevřené nebe. Svou evangelizaci Bartolomiej podle legendy proti sobě popudil pohánské kněze kteří na něj poštvali králova bratra Astiagese, zarytého pohana, který ho úkladně zajal, uvěznil a krutě mučil. Bartoloměj byl odsouzen k takzvanému perskému trestu smrti. To znamenalo, že byl nejprve stažen z kůže a posléze ukřižován hlavou dolů. Je to legenda, ale bočednická smrt je nejrůznějším způsobem dolažena u všech těch apostolů a spousta dal dalších světců té staré církvy. A křesťany byly přesvědčeny, že Tito můčetnici už tam jsou, u cíly svého života, tam, v nebesích. Můčetnici to viděli, otevřená nebesa. Můčetnici jsou blízko pánu. Tolik z legend, tolik z evangelia, ještě jeden dodatek. Nevím, jestli někdo z vás byl letos nadovolený v Itálii. Když přijdete do Říma, tam je jedna budova, které nech dali vystavět renesanční papežovi. oni si najali umělce, sochaře.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 On byl kůži a tady světec apostol Bartolomej drží v ruce svou kůži a ta kůže má tvář malíře Michelangela. Ježíše Kriste, ty stavíš svou církev na apoštolech i nás stavíš do tvrdice, stavíš do dobré zvěstě Evangelia, stavíš nás do Ježíšova, do tvého pozvání, který máme slyšet my, který mají slyšet jiný lidi, který je to nejlepší, co můžeme dneska. V našem světě povídat. Pomoz nám, abychom zůstali apoštolsky, apoštolská církev. Abychom vždycky vyřídili Tvoje slovo lidem. Abychom se vážili toho, že ty dokážeš odpouštět každému. Největšímu zdarma. aby lidi mohli dneska objevit Boží láskou ve svém životě každého z nás povoláváš, abychom řekli tuto zprávu druhým, aby jeden šel za druhým, abychom byli tvými apostoli. Děkujeme ti za to, že nemusíme si to vymyslet, že ta tvoje kniha, ta Biblia už tu je. A všechno, co je pro nás důležité v životě, je tam. Pomoc nám jíst tuto knihu sebou v zavazadle na dovoleně, ale i do našeho všemního dne. To míst, kde Tvoje láska a tvoje zpráva, tvoje poselství ještě nemá dost místa. Tam, kde je to smutný, tam, kde je to krutý. Pomoz nám, aby i tam bylo světlo. A prosím, prosíme tě, abys nás provázel na naší životní cestě která třeba nekončí můžebnickou smrt, která má ti sloužit. Celým svým životem máme ti sloužit, máme ti být poslušný nám. a máme ti být věrný. A za to prosíme od tebe sílu, zůslednost, trpělivost. Ty máš viděný, Božího království, dej, abychom i my viděli vírou tu budoucnost, kterou pro všechny lidi máš. Myslíme na nemocný, na lidi, kteří nejvíc potřebují tě, tvoje útěchu, tvoje uzdravení, tvoje <těk> Teď abyš vám každý, my každý z nás byli na správném místě, Naši lidi tě hledají a tomu po solidaritě. Děkujeme ti za toto společenství, které se nevyrovná se žádným jiným, ale je společenství apostolů, je společenství církví. Dej, abyš Cladosti spolu byly tvými dětmi, které k tobě volají. o kře... Yeah, dal poznat světlo své slávy ve tváří Kristově. Tento poklad máme však ve hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírna moc je boží, a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v konci. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni, jsme slážení k zemi, ale nejsme porážení, stále nosíme na sobě znamení Ježíšovi smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Požehnej vám, hospodin, a ostříhej vás. Osvět hospodin svou nad vámi a buď vám milosti. obrat hospodin svou k vám a dej vám. 誇りアーメン<音声>